بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور عن ومن سيئات أعمالنا من يهدي يهدي الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له اسهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اسهد أن محمد عن عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان Inna ayyamut tin amma ba'd Kesekamaren dalam pertemuan yang telah lewat belum selesai dari <coughs> Sarah untuk hadis yang atau ayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini Dan sekarang sebagai lanjutannya tentang masalah Yang paling utama dalam Mengambil ilmu dari Al-Quran adalah Mentadaburinya Bukan cuma menghafalnya. Yang paling terpenting Dalam ilmu yang diambil dari Al-Quran Bukan cuma Membaca ataupun menghapal tapi mentadaburinya Berarti kan di sini pada halaman 412 Qala Syaiban wa rahamallahu taala waqad naba subhanahu ala hadzal makna Ala hadzal makna Makna apa yang diinginkan di sini makna yang telah lewat dalam pertanyaan ayuhuma abdalu ya syikh ayyahfadal qur'ana walaytadabbaruhu ayyahfadu kalilan minal qur'an walaytadabbaru maknahu makna yang lebih abdalu antara dua perkara ya syikh yakni, pertanyaannya mengapa lah al qur'an tapi tidak mendadak atau menghapal sedikit dari Al-Qur'an dan mendadak makna yang ia apal. dari Al-Qur'an tersebut. Beliau melanjutkan dari siapa yang telah lewat dikatakan di sini waqat nab suhanahu wa ta'ala al makna. Dan sungguh Allah taala telah memberikan suatu tambih suatu perhatian Atas makna yang diinginkan dari kalamnya beliau yaitu Yang lebih afdal adalah mentadaburinya Kaunu yahfadu wa yitadabbar Kaunu yahfadu wa yitadabbar afdalu Alladhi yahfadu wa yakra'u walau nadaran Wa yitadabbaru hadhaa huwa al-ilm Walaupun ada yang cerahlahu atau ada yang cerahlahu atau ada yang cerahlahu hafthahu kamilan ala khairin ila khairin. Raka tetap buruhu walinayatuhu walanazaran. Abdulu min muzharatil hafth. Fi ghari inayatin. Itulah yang dikatakan lebih baik di sini. Waktu kita bahas Bahaanu ala dalam makna ini yang lebih abdul adalah mendatapuri walaupun mengapa lebih maksud tapi kalau diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala, mengapal secara menyeluruh sekalian mentadaburi apa yang terkait dengan Al-Quran, dari penafsirannya ini lebih afdal. Khairun ilah khair, kebaikan yang di atas kebaikan yang lain, ini beberapa kebaikan terkumpul pada dia. Yang kita baca Alquran adalah makna dikauli kitab yang anjalna hu ilai kumubarakun. Lihat baru ayat di lam-lam taklil supaya mereka mendadaguri ayat-ayat kitab tadinya yang telah diturunkan kepada angkawa ayah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maklumlah lihat lu. Makmula lihat teluh. Allah tidak berkata kita pun anjalnahuillahika muabarokun lihat teluh, tapi lihat adab baru. Allah oh, adab baru. Nah, tidak berkata supaya mereka membaca, tapi berkata lihat adab baru. Tetapi Allah Taala berfirman agar mereka mentadabburinya. Bukan cuma sekedar mem membaca. Bagaimana ya? Sekarang yang paling diperjuangkan oleh kebanyakan kaum muslimin cuma yang penting orang itu bisa membaca Al-Qur'an. Adapun mentadabburinya ini sangat sedikit sekali. Dengan tadarkor yang benar sangat minim yang kita dapati di pertengahan kaum Muslimin dari kampung ke kampung ramai dengan membaca Al-Quran tapi cuma sekedar dibaca, enggak tahu akan maknanya. tengok itu suara apa itu? Kayak kata itu. Nah, kayak kata musim-musim, ngakok ngakok ngakok ngakok akan. Ya Walauhim dan yang paling penting adalah tadabbur. Yang penting adalah tadabbur. Mubarakun Yadabbaru ayati waladzakkaru ulul albab. Juga Allah telah berfirman apabila tadabburu Al-Qur'an. Tidakkah mereka menadabburi Al-Qur'an? Inna azal qur'ana yahdi lil-latih ayin lit-tariqah al-latih ya akwam. Inna azal qur'ana yahdi lil-latih ayin yani lit-tariq al-latih ya akwam. Dikira maus uh, sifatuhu dan mausubnya dibuang. Lil-tariqah yahdi lil-tariq al-latih ya Sebenarnya quran ini adalah menunjukkan ke jalan yang paling lurus. Bagaimana menunjukkan ke jalan yang paling lurus? Ya, tidak paham. Cuma dibaca saja, tidak tahu tentang apa yang dikandung oleh bacaan tersebut? Tidak paham. Tidak bisa mengantar kepada jalan yang lurus. Kalau cuma dibaca saja. Tapi kalau di diperhatikan tentang maknanya, maka, Maksud dan tujuannya tercapai Inna dal qur'ana yahdi Lillati hiya akwam Yang ini kepada jalan yang paling terlurus Alati Al ini adalah Sifatnya Yang musuf At-tarikah At Mahduf Jadi sebutkan Dan bagaimana kita mengetahui jalan yang paling terlurus Cuma dibaca yang enggak bisa. Kul huwaililladina amalu Hudah. Masifa. Kul katakanlah Muhammad, huwai al-Quran. Bagi orang-orang yang beriman adalah sebagai petunjuk, sebagai obat. Kul dibaca saja, tanpa dipahami akan kandungannya, bagaimana menjadi petunjuk, bagaimana menjadi obat. Bagaimana jadi penyembuh Bagaimana sembuh dari kesesatan Tidak akan bisa Bahkan menjadi sebaliknya Menjadi bumerang Atas orang yang cuma membacanya Kadang Diselawengkan orang-orang yang Menyelawengkan dia tidak bisa Untuk menepisnya Cukup dengan menerima Karena apa? sudah ada Dalilnya sudah ada ayatnya Ya kan? Maka menjadi apa menjadi kayak kambing, kambing koko. Jadi, ya mana ada orang yang baca kan? dibawa ke mana pun, enggak pedul enggak peduli dia ikut saja. Jadi, sudah ada ayatnya dibawa kepada kesirikan, kekupuran. Yang Jadi, sudah ada ayat-ayatnya. Maka kita dapati banyak manusia mengusung Al-Quran, mengusung ayat Al-Quran untuk apa? Untuk kepentingan organisasi kepentingan syirik, kepentingan demokrasi, kepentingan partai, semuanya membawa dari Al-Quran. Orang berdemokrasi membawa kisahnya Yusuf alaihissalam. Kisahnya di mana? Dalam Al-Quran. Ya kan? Tapi kalau tidak paham akan maknanya, ya ikut saja. Tengok. Seh kita, guru kita, Ustaz kita membawakan ayat ya kan? Untuk duduk dalam meja parlemen, kursi parlemen. Parlemen demokrasi yang berkaitan dengan ayatnya. Kisahnya Yusuf alaihissalam. Anda membangun, mama kuburan. Juga membawakan kisah dari Al-Qur'an. Ya kan? Untuk mengikuti saja orang-orang sufi tutup di kamar datang makanan sendiri membawa kisahnya Maryam alaihissalam membawa kisahnya siapa? apa orang-orang yang disebut oleh Al-Quran eh, ini semuanya adalah dari kalangan orang-orang yang tidak paham makanya semuanya di, diikuti Maka semua bid'ah semuanya ada bid'ah rata-rata dibarengi digancel dengan ayat Al-Quran supaya diterima Kanadeh, saya terima. Tapi kalau orang itu faham, mengetahui tentang ini adalah penyelawangan. Maknulah itu yang paling terpenting adalah dikatakan oleh beliau al muhim wal muhim muat Yang penting adalah mentadabburinya. Dan mentadabburi al Quran tentunya harus punya alat. maka alat yang paling, paling terpenting adalah mengenal bahasa Arab, bahasa al Quran, mempelajarinya sehingga dia dengan kemampuan bahasa Arabnya dia mampu, maka dia dengan itulah insya Allah Allah berikan kemudian untuk memahami ayat yang benar penafsiran yang benar dengan ektima dan rusuk kepada Allah -ilm, dalam perkara-perkara yang harus rujuk ke sana Taib, khalal jahami afalto Allah anhu soalun yang tetap baru, yakni tafaktar ini pertanyaan yang dibawakan oleh seorang yang bertanya Apakah mentadaburi itu maknanya ya fakkar Mentadaburi apakah maknanya berpikir Memikirkan apa yang ada dalam Al-Quran Terisi makna-maknanya Kata beliau na'am Yata fil ma'ani Ia Yani memikirkan merenungi apa yang terkait dengan makna-makna Al-Quran makna ayat Al-Quran yakni untuk takit yakni dengan naam sama saja yaitu yakni tafakkaru filma'ani cuma biasa bahasa Arab itu ditaruh belakang yakni ini ya, kalimat seperti ini adalah kalimat uslub yang terbiasa dalam muhadasa yang sifatnya bukan dalam bahasa tulisan kalau bahasa tulisan tidak seperti ini cuma dibawakan secara menyeluruh di sini. Ya kan, kerana tujuannya adalah untuk mengeluarkan dari kaset. Kalau dalam bahasa tertulis tentunya enggak akan tertaruh yaani di belakang kayak gini. Tapi perhatikan, jadi maknanya yang tetap berada layar atau fakgar. Bagaimana dia bisa memikirkan apa yang dikandungkan Al-Quran. Enggak mungkin bisa kecuali dengan memahami bahasa Arab. Nah kalau itu bagi yang tidak punya kemampuan Mau tidak mau harus duduk bersama Ahlul ilm Atau orang yang bisa menjelaskannya melalui Ahlul ilm seperti majlis kita ini Dengan majlis Muzakar Kita saling apa? Saling tazakar, saling ingat-mengingat Saling belajar mempelajari Untuk mencari Keutamaan yang apa, -apa yang ada dalam Al-Quran dari Semua perkara al dan yang lainnya pertanyaan la dzaiya hal minal maani دائما ارجع منه الى تفسير apakah termasuk mengenal dari makna-makna senantiasa kembali kepada penafsiran atau tafsir yang sudah ada hal minal maani apakah termasuk mengenal makna-makna Al-Qur'an senantiasa rujuk kepada penafsiran yang sudah ada, ya, ini harus, harus kembali kepada al-Tafsir. Semua makna ini kenaal al-Quran. Sebab beliau rahmat Allah ialah jiwa al-Tafsir fi ma'as kalalaihi. Terinci oleh beliau sebenar. Kembali kepada tafsir untuk mengenal makna al-Quran, mengenal makna ayat yaitu fi ma alaihi dalam perkara yang menjadikan iskal. Sekal itu adalah repot. Sulit untuk dipahami. Ya kan? Makna yang menjadikan iskal menjadikan sulit pada dia kembali kepada alu tafsir. Adapun al-wadih ma yahdats. Yani, makna yang wadah makna yang gamblang tidak butuh kepada alu tafsir seorang bisa langsung membawakan ayat tanpa kembali kepada ahli tafsir seperti contohnya ayat innal muttakina fi jannati wa'uyun gamblang mananya bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ya kan fi jannati wa'uyun dalam surga-surga wa'uyun dalam mata air yang banyak oyun yang mengalir. Di mana Gamblang? Innal mutaqina indarabbihim jannatin naim. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sirap mereka adalah jannat, surga-surga an-naim, surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Enggak perlu kepada penafsiran. Gamblang maknanya. Bawa maaf sebahagian dan apa-apa yang serupa dengannya ini enggak wajib kepada ahlu tafsir untuk mengenal maknanya. Nak buat? Nah, seperti afillai apakah ada keraguan tentang Allah? Tidak, enggak perlu tafsir. Afillai ya kan? sekut, apakah ada keraguan tentang Allah Taala? siapnya ya, enggak ada seorang muslim, seorang mu'min mana ada keraguan tentang Allah Ta'ala cuma kalau ingin mengetahui tentang mana yang luas dari kalimat afillah ishaqun konsekuensinya adalah semua apa terkait dengan sifat-sifat Allah enggak boleh kita ragu kita tetapkan kenapa kan afillah ishaqun apakah ada keraguan tentang Allah baik-baiknya dan sifat-sifatnya enggak ada keraguan maka tentu tanya yaitu apa kita tetapkan sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran itulah global cuma kadang sebagian perkara kita dengan sifat-sifat Allah Ta'ala kadang maknanya iskal maknanya sulit, rumit nah itu baru ditanyakan secara muzmalnya gamblang ya kan bangun nih. Makanya kalau siang tidur, baru lungguh, baru duduk dan ngantuk. gini. Pas yang enggak mau tidur, main-main aja. perhatikan itu. Jadi perkara-perkara yang ada eskal ini tanyakan pada al-ulama pada ulama tafsir. Kata beliau wa masfa seperti innal mujrimina fi fi adhabi fi adhabi jahannam khalid Sekonyong orang-orang yang berbuat dosa, mujrim. Mereka para pendosa. Orang-orang berdosa fi azabijahannam pada dalam azabnya jahannam, mereka abadi di sana. Siapa muslimun, kufar. Khalidun. La yafattaru anhum wa hum fi Bagi yang pahamkan makna kalimat ini sudah tidak perlu tanya. Tidak ada istirahat atas mereka dari mereka. Tidak ada apa? Tidak ada senggang waktu dari azab yang mengenai mereka. Dan mereka dalam azab tadi, Mublisun, sudah apa? Tidak punya harapan lain. Cuma pasrah dapat siksa. Mublisun. Tidak ada harapan lain kecuali menerima apa yang mereka dapat diberapa azab Abadan Abidin selamanya bagiku kufar. Kerana mereka moblisun, putus asah. Moblisun, maknanya apa? Putus harapan, putus asa. Jadi hmm. bagi yang kena makna kalimat ini dalam bahasa Arab, sudah paham, laifat taruh anuhum. Tidak pernah disenggangkan dari mereka adab tersebut. Wahumfi, dan sedangkan mereka dalam adab tadi, moblisun tidak lagi punya harapan lain kecuali menerima siksaan tok. Maknanya apa? Harapannya pu putus. Cukup dengan bahasa kenal bahasa Arab sudah mengetahui tentang maknanya. Mabum? Tapi kalau enggak tahu tentang makna bahasa ini maka ya harus tanya kepada ahli penerjemah. La iftaru anhum mawun fi mublisun apa maknanya? Tanya kepada ahli penerjemah. Tapi kalau orang Arab yang sudah paham akan kalimat ini, tidak perlu tanya kepada ahli tafsir Nah, makna penafsiran adalah makna yang di luar doirnya lafet. Tapi perlu mengetahui kandungan-kandungannya. Maka dikatakan di sini ayat seperti ini, Ma'u wa yahtacu ila tafsir ma'u wa yahtacu ila tafsir Ayat semisal ini tidaklah butuh kepada penafsiran Iza samia'u jika seorang itu mendengarkan ayat-ayat seperti ini, hasolalikol lebih menelkhusuk, hasolalikol lebih terhasilkan, terdapatkan dalam bagi hatinya atau dalam hatinya berupa kehusuan walinaabah rujuk. Kembali kepada Allah walhar syal kasir dan kebaikan, apa, dan kebaikan yang banyak sekali. membahas ayat ini cukup dengan pahamkan makna kalimat Arab sudah. Hatinya mendapatkan kebaikan terkhususan wa yadzaskal alai ibadul ahkam yurad si tapi apabila orang tersebut ketika ingin menadaburinya sebagian hukum-hukum tadi adalah tersulitkan atas dirinya maka dia kembali kepada penafsiran dari kalangan mufassirin yang mu'tabar tapi kalau penafsirannya kalangan lalu bid'ah maka menjadi rumit tumpuk kerumitan Wa bahda bi'ik Itulah kandungan yang di baqlasah 17 tentang makna tadabbur. Pertanyaan lanjutannya, al-mutasyabih bagaimana? Kaif? Idzakana al-mutasyabih, bagaimana kalau ayat itu Mutasabi? Ayat yang samar. Pertanyaannya al-mutasyabih, kaif ya syekh? Bagaimana isyak kalau ayat-ayat ayat yang Mutasabi? Ayat yang samar al jawab ma askal ailahiyar wa yarsu ilal ilm yasaluhum jadi ayat yang sifatnya itu sama akan maknanya sebagaimana lafadznya asing ini perkara yang menyulitkan atas dirinya seseorang kembali kepada al kembali kepada penafsiran dan kembali kepada al ilm dan tanya kepada mereka dan al ilm ya kan kalau satunya enggak tahu, tentunya yang lain akan tahu. Enggak akan ada perkara yang enggak diketahui oleh ilmu. Secara ilmu sudah global. Cuma alim ma'uman alimahu jahilun ma'uman jahilun. Seorang alim tertentu enggak tahu, Tentunya yang lain akan tahu. Kenapa? Karena saudara sebagai bagi jemaah dari Allah SWT wa taala. Agama jami'in mempermudah ayat Al-Qur'an untuk dipahami walaupun sebagian enggak tahu, yang lain akan tahu. Kenapa? Kerana kita diperintah oleh Allah untuk bertanya kepada alul ilm. Fas'alu ala zikri'un kuntum la ta'lamun. Tentunya, alul fikir harus ada. Dan tentunya, jawabannya juga harus ada. Kenapa? Kerana kita diperintah untuk bertanya. Fas'alu ala zikri'un kuntum la ta'lamun. Maka tentunya harus ada alul ilm. Tentunya jawabannya juga harus ada. Walaupun dengan sebagian... Alim mungkin dia tidak tahu, tentunya tidak akan seluruh alim di muka bumi ini semuanya tidak tahu. Ini tidak mungkin. Mustahil. Kenapa? Karena kita diperintah oleh Allah untuk bertanya kepada alim ketika kita tidak tahu. Maka ketika kita tidak cuma jawaban untuk perkara kita tanyakan dari seorang alim tertentu, maka yang lain nanti akan bisa menjawab. Ini sudah jaminan dari Al-Quran. Pas Alul Tikirin kun templat tak, lawan pentingnya ada Alul Tikirat, tentunya juga ada jawaban dari mereka. Semua bukan jaminan, semua ahli semua orang ahli mahu tahu ini tidak ada jaminan. Tapi alimau Man alimau mahu jahilahuman, jahilahu. Maka kita terus berupaya untuk bertanya Jika kita tidak tahu, dan tentunya akan ada jawaban Jawabannya Walaupun sekarang tidak dapat, nanti akan dapat. Dan ini sudah sering kita lewati dalam permasalahan kita rumit Tidak bisa jawab, tahu jawabannya. Bertanya, bertanya, bertanya kepada kitab yang kita punyai. Kita cari dalam kitab-kitab yang ada. Kebanyakannya dapat jawaban dari mereka Dan juga perkara yang mungkin Tidak ada dalam kitab yang mungkin belum tertulis atau kita enggak menjumpainya akan ada dalam jawabannya ulama yang mereka di Berikan oleh Allah karunia berupa ilmu sehingga Umat ini enggak akan senantiasa terputus dari jawaban yang benar. Tapi dengan niat yang jujur, niat yang ikhlas, niat yang tulus. Bukan untuk mencari apa? Subhat. Bukan untuk mencari mujadalah, Bukan untuk mencari jidal. Kadang orang itu bertanya untuk menguji. Ketika jawabannya nanti sekiranya nyela dia ini senang dia. Akan disebar ke mana-mana seorang alim ini enggak mampu saya tanya, enggak mampu jawab, saya apanya. Padahal ini bukan adab sebagai seorang yang bertanya. Baik qala Al Imam Bukhari rahimahullahu taala <"Tayb."> hadis <tuh> nomor 755 151. Hadasan Abu Mammar Hadisnya Abdul Waris kata Yazid, hadisnya Maturf ibnu Abdullah. Al An Imran, Ano kata, kul Tu Ya Rasulullah, فيما يعمل الاعمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلن ميسر لما خلق الله امرون بدعية ورسول الله فيما يعمل الاعمل fiima ya'malul 'amilun apa untuk apa orang-orang yang beramal itu kok beramal ala kullun lima khuliqala masing lahu masing-masing orang masing-masing amil kullu 'amilin muyassarun lima khuliqala lahu kullun yakni kullu 'amilin muyassarun lima khuliqala lahu Masing-masing yang beramal akan dipermudah bagi apa yang dia diciptakan untuknya. Hmm. Jadi tidak ada kesandaran seorang itu etikal menyandarkan kepada takdir. Kalau saya takdirkan jelek, tidak ada gunanya saya beramal dengan kebaikan. Ya kan? Kalau saya takdirkan baik, sekarang saya beramal jelek pun nanti akan baik sendiri. Nah ini tidak bisa. Maka seorang harus memperhatikan. Bapak-bapak disana adalah di jelibah, diberikan jalan pilihan. Mau memilih yang jelek, memilih yang baik, semuanya ada. Pilihannya seorang itu diberikan erodah, diberikan kemauan, ditunjukkan. Dihutus seorang Rasul diciptakan para aduhai dalam di muka bumi ini maka harus berusaha kemudian dengan usaha itulah kalau niatnya jujur akan tercapai kepada maksud insyaallah taala mengatakan kullun muyassarun lima khuliqalahu masing-masing orang dipermudah kepada apa yang dia diciptakan untuk untuknya kalau untuk kebaikan dia akan dipermudah. kalau untuk kebaikan dia akan dipermudah maka kita berusaha dan juga demikian penerapan dari para sahabat yang mereka pertama kali yang mendapatkan wahyu dari Alaihi Wasallam Mereka semuanya berusaha dalam kebaikan. Dan yang tidak mau dengan hal ini. Ya memusirikin, memunafikin. Yang mereka pasaran dengan takdir. Maka itu manusia alulilam sangat gamblang dalam masalah ini. Bagi yang upaya untuk... Mereka yasai Al-Qur'an maka jadinya apa mengikuti mazhab-mazhabnya ma mengikuti aliran nya muslimin, munafikin. <coughs> Lihat nomor catatan kaki dikatakan oleh beliau di sini wa muslimun. Ya, muslimun ada di sini juga termasuk muttafaqun alaihi. Kalau Taleban Bukhari taala di ya, nomor 555 dan 52 itu suri bagi Rasulullah 22. Hatta sanih Muhammad bin Basar Hatta sana gundar, hatta sana shobah. An Mansurin wal Ahmasi, Anna guma al Sami asadabna Ubaidah. Perkara saya Mansur sama al Ahmas ini keduanya mendengar dari sa'd benuk Ubaidah. An Nabiul Rahman, An Ali daratalah Anhu, An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Anaukana fi sana Jadi yani, Ali menuturkan, Alunan menutur bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah pada suatu hari dalam menghadiri jana Rasulullah dulu pernah menghadiri jana pada suatu sepatu. Fakhadah udal, maka beliau mengambil ud. Ud ini adalah apa? Sepotong kayu, tongkat. Dari semisalnya, cuma sepotong kayu ud. Fajalan kutufil art. Maka Rasulullah melakukan apa? Yan Kutu menginikan dalam di tanah, memukul-mukulkan. Dinehnya Yan Kutu memukul-mukulkan di tanah. Jadi Rasulullah SAW upaya untuk menyampaikan kepada umatnya caranya macam-macam. Di antaranya adalah tadi mengambil kayu untuk memperjelas suatu perkara dengan kayu yang ditancapkan atau dipukulkan tanah. Seperti Rasulullah pada suatu saat pernah Pak, mengambil kayu terus menggariskan di tanah, digariskan Sampai Sambingnya dikasih garis lagi-lagi. garis Mengkanan lagi. garis, sambing kiri garis. Ya kan? Beliau mengatakan apa? Ini jalannya Allah dan ini karena kita adalah mamin seminilah tidaklah dari jalan, jalan kecuali setelah ada syaitan yang mengajaknya kepada keinginannya. Jadi tarekor yang Rasulullah pakai adalah menyampaikan ar arisalah, jantannya kadang menggunakan sesuatu alat seperti tadi. Tongkat, potong kayu, ya kan? Itulah jantara tarikhnya Rasulullah. Gunakan untuk menjelaskan kepada umat. Seperti di sini, Ano gana fijanaazatin faaqadahu dan. Kebiasaan Rasulullah Salam dulu dalam satu waktu dalam ketika itu menghadiri fijanaazat, maka beliau mengambil sepotong kayu. Maka beliau dengan gaya tadi dipukul-pukulkan di tanah. Begini kan? Waqalah mamingkum mina hadin illa kudi bamaqadu menanar atau menaljanna. Bayangkan. Maka Rasul mengatakan mamingkum tidaklah seorang dari kalian melainkan telah ditulis tempat duduknya. Di neraka ataupun di surga. Dengar bagaimana Rasulullah upaya untuk menjelaskan supaya yang mendengarkan terkesan menggunakan kaidah ini. Jadi supaya intibanya sempurna perhatiannya seorang yang mendengarkan sempurna. Tidak dengar. Tidak memikirkan yang lain. Tapi benar-benar penuh dengan perhatian. Iqbal al-kulli. Hatinya Benar-benar disempurnakan untuk memperhatikan. Apa yang Rasulullah sampaikan. Ketika itu beliau. Ketika ingin menekankan suatu permasalahan. Dengan membawa tongkat tadi. Bagaimana ya? Imam minkum min ahadin illa kutiba maq'aduhu min an-nar aw min seorang dari kalian melainkan telah ditulis tempat duduknya, Dari neraka ataupun dari surga, toh di neraka ataupun di surga. Faqalu maka mereka para sahabat berkata, "Anana taqilu. Tidakkah kita pasrah dengan tulisan tersebut ya Rasulullah untuk masing-masing kita?" Qala ay malu Rasulullah malu beramal kalian fa kullun muyassaron maka masing-masing orang dipermudah. Fa amma man atowattaqo wa saddaqo husna fasaniyassirhu liyusra. Wa amma man bakhila wastagna wa bil husna fasaniyassirhu lil usra. Ah. Ha. Arabamma man atowattaqo. Tadegan Kapan seorang itu diberikan kemudahan untuk dirinya yakni dengan usaha ahtawa taqwa memberi dan bertakwa. Bahkan ya maka kalau itu pemberian dari Allah Taala ini juga bukan di HAI sendiri tapi juga diberikan kepada yang lain. Rezeki yang sampai pada seorang bukan kemudian di HAI sendiri tapi juga orang lain punya hak dari rezeki tersebut faqara punya hak ibnus sabil punya hak orang-orang yang perlu dihilun akan hatinya punya hak nah. jalan dari jalan-jalan menuju ilmu punya hak ya kan tempat ibadah punya hak maka itu baman amma man atowat taqwa zaman oleh Allah taala karena atowat taqwa memberi dan bertakwa juga membenarkan al memendeng apa membenarkan, membenarkan husnain membenarkan dengan adanya sur surkah sungguh akan dipermudah oleh untuk suatu kemu, kemudahan maka dengan demikian orang yang memiliki sifat derma dalam kebaikan-kebaikan perasaannya -kebaikan, adalah diberikan kemudahan jalan keluar dari kesulitan di dunia dan di akhirat nanti insyaallah taala sebaliknya mama ada pun orang yang bakhil kulit dan merasa cukup dengan apa yang telah sampai pada dirinya ditambah lagi dengan mendustakan hari akhir mulut surga sungguh akan dipermudah untuk suatu kesulitan nanti di akhirat bahkan dikuburannya sulit itu namanya apa al-jaza'u min jinsil amal al-jaza'u min jinsil amal pada sini itu adalah sejenis dari amalannya. Pemurah Ya Allah. Maka ini perhatikan seorang haruslah upaya untuk menolehkan kebenaran dengan dalil yang dari Al-Quran dan Sunnah, dalil yang gamblang. Pulasannya akan dijumpai di dunia dan di akhirat. Maka dengan itu taklim seperti sal ini adalah maksudnya yang upayanya untuk Kebaikan manusia Seluruhnya Dan tentunya perasaannya akan ditunggu oleh kita semuanya Dan kita yakin Akan ada jalan keluar bagi semua kesulitan Bagi seorang yang akan mendapatinya Sekarang Jalan keluar Makanan Al-Qadar Madin Al-Qadar Madin Pama adin Makanan Al-Qadar Madin ini siapa? Fakirulah kata Madhoyam di mudian Bawa madin Madhoyam di mudian Bawa madin Maknanya bahwasannya takdir itu adalah Terus berlanjut Berlangsung enggak ada remnya Bagaimana ha. madhoyam di Menuju, berlanjut Minasbab kita isyir lima sababoh. Sementara amal dan amalan-amalan itu adalah dari sebab-sebab kemudahan lima sababoh. Amal keakhir minasbab kita husna pesahada. Jadi amalan itu tidak termasuk dari sebab-sebab kemudahan. Bagi apa yang telah lewat, amalan kebaikan. Termasuk dari sebab-sebab kemudahan untuk husna, untuk surga dan keberuntungan. Wa amal-u'amal wa syar min aswabit taisir wal alaq. Allahu Akbar, Allah. Bertengkan amalan-amalan yang buruk. Termasuk dari sebab-sebab kemudahan untuk kesengsaraan dan kebinasaan. Maka seorang itu berupaya untuk beramal yang baik. Karena inilah sebab dari kemudahan untuk keberuntungan amalan yang buruk sebab dari kemudahan untuk mendapatkan kesengsaraan dan kebinasaan Beliau mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar untuk ta'ajub betapa besarnya perkara ini ya kan maka seorang yang memilih mau berbuat selek atau berbuat baik ya kan dan itu sebab dan nanti akan ada berasanya masing-masing Maka seorang adalah berubah untuk berubah baik Dan kebaikan yang paling terbaik adalah Harus dilanasi dengan Al-Quran dan Sunnah Gak mungkin dikarang dengan akal Gak mungkin dikarang dengan akal Itulah pentingnya Tadabur Pentingnya memahami Al-Quran dengan makna yang benar Dengan mengambil sebab-sebab Yang syar'i dan terakhir dalam mempelajari kalimat Kalimat Arab. Ya kan? Demudahan dakwah kita ini dakwah yang langgeng. Hari demi hari kita tekuni dari pagi sampai malam. Selain waktu untuk istirahat, mempelajari ilmu alat, mempelajari ilmu syari. Ini semuanya adalah demi kebaikan kita semua dan generasi kita semuanya dan umat seluruhnya biidznillah ta'ala Fa berarti kan Yahya qala jam' su'alun Sa'd bin Ubaidah kada tertulis salam sanad di situ dikatakan Al Mansur wal A'mas annahu sami'a Sa'd bin Ubaidah Itu Sa'd bin Ubaidah begini Benar enggak atau salah ini Syekh gitu Saat itu ubaidah atau ada nama lain? Siapa nya Syeikh bin Bas? Saat itu benuh bukan saat itu ubaidah. Kaitkan di situ. Ini menunjukkan bahawa Syeikh bin Bas mengenal sanatnya, bahsanatnya Syeikh Syeikh Bukhari. Kaitan sini. Pertanyaan ini enggak terkirakan dengan di benaknya Syeikh bin Bas ketika talim. Pertanyaan ini enggak ter Pesetkan dalam benaknya saya bebas ketika beliau mengajarkan. Tapi ternyata muncul pertanyaan, saat itu benuh ubaidah begini ya sebenar tak salah ini. Saya bebas, sebabnya saya, saya, saya, saya, saya bebas. Yang benar adalah saat itu benuh ubaid tanpa hak tanpa takmar putoh. At nah. Atolip, atolip menanggapi. Mana atolip at menanggapi? Jadi yani seorang tolip ketika itu dalam masjidnya Seben Bas menanggapi Indana Ibn Ubaid nah. Jadi yang ngomongnya tolip ini apa? seorang tolip Seorang yang ikut dalam taklimnya Seben Bas mengatakan Indana Ibn Ubaidah bukan Ibn Ubaid Kalau Ibn Bas lah bukan Ibn Ubaidah Lah satu Ibn Ubaid maulai Ibn al-Azhar Al masyhur fi riwayah alladzi narifuhu Sa'd bin Ubaid maula Azhar Amahada ada shakhsun adapun Satu bin Ubaid adalah orang lain shakhsun akhar adalah rawi la lain ini menunjukkan bahwa siapa ben ya kan apa hadisnya sekalinya sanat, apa apa sanad sanadnya apa rijalnya apa ya aidu nah, seperti di Syek kita Syekh Una Muhammad Ali Adam ya kan punya buku Cerit tebal gitu situ rijal saihain setiap hari dulu ketika kita di sana ada yang setor setorannya nama beliau dengan ya dua ketiga Nama rawi perlu cuma dengarkan aja salah benar gitu aja hafal kayak al-Fatihah itu dulu <tuh>. Ketika kita belajar nama beliaunya di <coughs> terhadis al Khairi ya kan? Di baratnya Masjidil Haram es, di selatannya <coughs> sekitar setengah kilo. <coughs> Jadi setiap setiap setiap, setiap setiap setiap setiap malam sebelum beras dimulai ada seminar tentang Smahurizal, nama-nama para Arab. Buku nya kitabnya tulisannya beliau sendiri. Waktu itu seorang talib dari, kalau tidak salah dari, dari Jeddah. Setiap hari datang ke Mekah. Setiap hari datang ke Mekah, dari Jeddah. bayangkan, dari sini Surabaya mungkin, Jeddah, Mekah itu. Setiap hari datang. petang sore, malam pulang. Setiap hari. Setoran. <tuh> itu tidak banyak, paling sekitar 15 orang. Belum banyak itu yang hadir sama-sama, harusnya Syekh. Paling berapa orang, tidak sampai 20 orang. Sampai hari ini, ya kan? Beliau tekun dalam mengajarkan hal tersebut sampai hari kita ini. Sebaliknya, kan, taulah menanggapi indana ibnu Ubaidah. Kata sebenar lah, bukan? Ya benar satu ibnu Ubaid mula ibnu Azhar yang mesur dalam riwayat yang kita kenal adalah satu ibnu Ubaid mula ibnu Azhar. Adapun ini satu perbedaan adalah rawi lain, silsun akhir rawi lain. Seorang penasihat bertanya dari sebun bahasa kepada para talaba, "Rajik indakal Allah seksun akhir. Coba kamu tengok," katanya. Di kitab Mutakrib. Ya kan? Nampaknya rawi lain itu bisa jadi kayaknya rawi lain itu. Maka seorang talib menjawab, "Qala Imam Al-Aini fi Ibnul Qari." wa Sa'd Ubaidah Abu Hamzah Al-Muhmalah wa Zay Muhammad itu Haqqan Pati teh As-Sulami fi atau As-Sulami Alku kufi As-Sulami fi Dam al khatnu Abi Abdurrahman As-Sulami khatnu itu apa keluarga dari perkawinan namanya qatan bisa mertua, bisa menantu namanya qatan. Kalau khatna, ibu mertua. <tuh> nah, khatnatun khatnatur rajuli, khatnati <tuh> ibu, saya mertua. <tuh> nah, khatnni khatna fi, apa itu ya? Contoh keluarga Nyabtur Rahman dari perkawinan sate far, terus misalnya. Wasmu Abdullah bin Habib al-Kufi al-Qari wal Abi Suhbah. Perhatikan. Wal Abi Suhbah, bapaknya itu memiliki apa? Apa sebaharannya? Memiliki predikat sebagai seorang Sahabi. Inda kalamuhu rahimahullah taala kalam sahabat kalamnya al-Aini. Qala bin Bashadah ghairuhu ini lain. Enggak harus saat bin Ubaid mau oleh Jadi saat bin Ubaid ini adalah lain bukan saat bin Ubaid yang tertera dalam sanat I hafid it. Rahimahullah bi dengan nomor 2000 249 satu benuh ibaidah as-sulami Abu Hamzah al-Kufi si koten menasalithah mata fibra yati Omar benih ibairok alal irok ain ini pamanah ain apa Rawinya jamaah jamaah itu berapa ha? enam asal personal sama bukori mus. Muslim, Itu namanya Ain. Itu namanya Rumus. Mana negara jamaah? Ruwahul jamaah. Termasuk rawinya jamaah? Jamin rawatul jamaah gitu. Tayib. Pertanyaan dari Syekh. Mana juga belahut dan yang sebelumnya? Enggak ya kan? Alhamdulillah al rahmatullahi wa ta barakatuh taqrib bin Ubayd Az-Zuhri mawla Abdurrahman Bani Azhar yukna Aba Ubayd yukna bukan yukanna yukna dikunyai dengan kunya Abu Ubaid sikata min asaniyah wakalla lahu idrakun Apa makna lahu idrak? Ayo cepat jawab Apa mana kila lahu idrakun kila wakila lahu idrakun Ayo pak muksin, nah sabo pak Alfan, kami hmm. musab, atro kas hmm? zaman sahaba, soal gitu, eh, naewa, kalau kita lawui trokan yangnya trokas zaman sahaba Inilah dari dari ruat al-Samahah. Khabir Basad Al-Awwal ibnu Azhar ibnu Ubaid, wad al-Sulami bilah ibnu Ubaidah. Jadi yang pertama itu adalah tadi yang kedua ini, jadi beda orangnya. Jadi yang benar adalah ibnu ya satu ibnu Ubaid bukan, satu ibnu Ubaidah. Ubaid, Allah ubaid. alam. Terima kasih Allah. Ya, ini kita cukupkan dan juga agak leteh, ya kan? Hah? Maksudnya? Apa? Ibnu Ubaid, Satu Ibnu Ubaid, insyaallah benar. Hah? Ya, tapi Saya 17 Menguatkan ini. Hadil awal Ibnu Ibnu Abi ibnu Azhar bin Ubaid. Wa sulami bilha Ibnu Ubaidah. Mau nah, dikatakan Beliau mengatakanlah Satu bin Ubat, maulah bin Hazar Al-Masur beriwaya Ini yang kita kenal katanya Ola alam Jelas Itulah Soal apa yang disamkannya saya penempat Mudah-mudahan ada faedahnya Adapun kalau ada yang Mungkin ada iskal Bisa dirusuk kembali kepada uh, <coughs> Penyelesaian lain dalam tentang masalah Nama rawi ini Subhanallahi wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa anta astagfir wa atubu lakallahu